Pentru rugăciunele Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse, Risoasă, Dumnezeu nostru, minuiește-ne noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului, Doamne, în vecii vecilor. Amin. Aș începe acest cuvânt cu două știri. de maximă importanță pentru biserica noastră, vineri, cu darul lui Dumnezeu, vom serba dormirea Maicii Domnului, care este și hramul acestei Sfinte Mănăstiri. Dacă puteți să veniți, să onorăm pe Împărătasa Cerului și a Pământului, cea care a fost din prezentă la lucrările noastre, în apărarea noastră. Și apoi, pe 11 octombrie, 24 octombrie, stil nou, va fi Sfințirea Sfintei Biserici. S-a anunțat și la Hranul de la Sătioara, schimbarea la față, eu nu în istoria Bisericii noastre, emoțional, și vă rog mult de tot pentru cele două evenimente frumoase dumnezeiești, pentru prima dată când vă cer și frăților vaste ajutorului. Ajutorul nu constă în altceva decât să fim niște oameni cu minți, disciplinați, Așa cum din ați fost educați față de cei străini, fiindcă mijloacele noastre de cazare sunt destul de limitate, care puteți să mai primiți îngăzduire pentru o noapte pe cei ce sunt din alte părți? Mare plată veți avea la Dumnezeu. Că toate acestea le facem nu în nume de om, ce le facem în numele împărătesei cerului și al pământului care este dedicată această jertfă omenească de 20 de ani de când trudim la ea. Cred că fără ea, eu cel puțin personal nu aș fi putut. Dragi credincioși, când în Evanghelia de astăzi Evangelistul insuflat de Duhul, Spun, Duhul Sfânt spune că cel ce va cădea peste piatra aceasta se va sfârma și peste care va cădea piatra îl va spulbera, nu trebuie să luăm un cuvânt înspăimântător, înfricoșător ci trebuie să luăm ca o atenție, trebuie să luăm ca o lumină în întunericul cunoștinței noastre. Spun a cunoștinței că nu este bun, cum spunea și Apostolul, nu tot ce e bun este ziditor, dar nu aș vrea mă cuceresc de ceva. Acest cuvânt care pare înspăimântător este numai pentru cei neascultători și răzvrătiți, pentru acei oameni care nu vor să-L cunoască pe Isus Hristos în adevărul Său, acela care a fost adus de scris prin Duhul Sfânt, de către sfinții proroci, acela care a venit și a murit din murită dragoste pentru noi. Acela este piatra din capul unghiului despre care s-a prorocit de către prorocul David. Acesta este cel în care s-a plecat tot cerul și pământul. Diavolei s-au înfricoșat, acesta este fața a doua, doua sincării și pământul și s-a jertfit pentru noi. Apostolul Pavel vine în completarea acestui cuvânt zicând, Cel ce nu iubește pe Domnul nostru Iisus Hristos, anatema să fie. Nu este mai prejos în amenințare cuvântul Apostol ca acest cuvânt din Evanghelie. Dar iarăși previn, nu trebuie să ne înfricoșăm că Hristos nu este al, fric, al temerii. Cum de nenumărate ori am spus că sentimentele nu se obrigă niciodată. Nu a mai putea să numim sentiment noblețea sa dacă este obligat. El când curge din ființa ta, din adâncul trăirii tale, acela transportă noblețea. De vreme ce Dumnezeu s-a arătat în noblețea mărinimii, nețărmuritai dragoste față de nobila sa zidire, chip și asemănare care... Din nici suntem noi oamenii, oare îl vedem un tiran, îl vedem un om plin, de cum se întâmplă adesea la oameni, dacă nu îmi slujești, nu faci ceea ce îți cer, după interesul meu, deja te rup de la inimă sau cine știe ce șantaj aplică. La Dumnezeu nu este așa și s-a arătat lucrativ în ceea ce a mărturisit. Îl vedem cum nu-l depărtează niciodată pe păcătos, precum nici nu se scârbește de el. Îl îngăduie și-l așteaptă până și pe Iuda. L-a așteptat în cel mai crucial moment al vieții sale pe Muntești pe Cruce când l-a chemat prin cuvântul mesete și prin Iuda ai chema pe toți rabinii, sinagogii care l-au condamnat la moarte și au lucrat numai cu ducându-i în culpabilitate pe romani. Fapta autoră ce au fost? De vreme ce s-a arătat atât de explicativ Hristos în cele mai crunte momente ale vieții Lui, că nu scoate sabia, cine așteaptă, fără numai că aceste cuvinte sunt de amenințare pentru tot omul care, din rea voință, nu din neputință sau din neștiință, nu-L acceptă pe Hristos în viața Lui. Iubiți credincioși, cum vedem în viața noastră când pui suflet pentru cineva și ți întoarce spatele într-un moment al vieții, cu greută desprinzi și desprinderea este grea după munca care ai dus-o, după truda care ai pus-o la zidirea celia. Oare de aici nu înțelegem că Hristos nu le de pe om oricum? Te așteaptă, dar până la un moment dat. De ce spune întotdeauna în Sfânta Scriptură că tot păcatul din neștiință sau din neputință se iartă, dar acela din rea voință, acela împotriva Duhului Sfânt nu se iartă. Și acela să-l grăim pe graiul omenesc, nu vreau. Așa înseamnă tradus în îndărătnicia omului, am luat cunoștință de ce este Dumnezeu, dar nu vreau, mă pot obliga, vreau să mă închin satanei. Cum vedem nenumărate chipuri de om care se închină satanei și multe organizații care au apărut la veacul acest antichristic. Părut îți cere să intri în organizație, să crezi în Dumnezeu, dar de fapt unde supturi crede lui Satan, lui Fel Fegor, lui Belzebud, arhitectul versal și pe fel de denumiri care le are. Să arătat Dumnezeu lucrativ în cuvântul său, în pilda de astăzi, ca să dit vie. Am prejmuit-o ca un stăpân grijuliu cu gard să nu fie atacată de cei care sunt vrăjmași și prădători. A pus toate cele trebuie în pentru a astoarce strugurile. A pus paznici și-a dat-o lucrătorilor. Înțelegându-se cu lucrătorii, toată o la care să o faci pentru via mea vei fi remunerat. Dar via s-a părăcinit. Au venit și stăpânului la vie și cei ce lucrau via i-au omorât, i-au bătut, i-au schinguit. În cele din urmă stăpânul zicându-și în minte, voi trimite pe Fiul meu unii care este moștinitorul, poate se vor uși... Și-au făcut sacrilegiul că l-au scos vie și l-au omorât, zicându-și în mintea lor, moștenii vom a lui. Via era Ierusalimul, în gardul era legea lui Moise, teascul era biserica unde se aducea Dumnezeului celui viu. Atâta nobleță a curs Dumnezeu peste slujitori. Și peste tot poporul. Au venit prorocii și au fost umiliți întâi la nivel de cuvinte și apoi bat jocoriți în public și în final omorâți. Fiecare, după cum le au fost rântuiți să moare. În cele din urmă ca au ușa tuturor celor trimiși. Venit fiul, Fiul Mariei. Fiul lui Dumnezeu Iisus l-au scos afară din Ierusalim, în muntele Golgota și l-au omorât, zicându-și vom moșteni via, vom moșteni sinagoga, s-au înșelat amarnic nemernicii. Tocmai când Domnul era pe cruce ca a căzut, a crepat simbolizând ca dintr-un albastru plin de miri, Crăpat fiind curge tot din el și rămâne nu numai gol, rămâne de necinste că e crăpat și nu mai este întreg cum a fost în identitatea lui făcut de meșter. Via se de altora și acei altora nu erau decât cei ce așteptau, acea hananiancă care în simplitatea ei spunea Doamne, nu vreau pâinea fiilor Tăi, vreau o fărâmă. Erau popoarele strânezeu, care călătoreau pe cărâri străine celor mântuitoare, se închinau la idoli și se filozofie împuțită, prăpăstioasă, care semăna numai lacrimă, durere, neodihnă în chipurile oamenilor. Cum v-a spus în alte dăți care se închinau idolului fel fegor, cărui te cădea sorțul să aducă jerfă, se ducea tata cu mama cu copilul lui iubit și îl dădea în fața popei, și l-arunca în pântă cele idolului unde ardea focul și l aducea ducea în așa decădere, imoralitate căzuseră oamenii care se închinau satanii. Aceștia erau neamurile care așteptau numai să se uite la vie, adică la Dumnezeul mesianic, că ceilalți se îngreșoșaseră, se săturaseră. Cine i-a sătura și i-a umflat burta dogmatică de li s-au plecat de dogma lui Hristos? Pântă cele material și mofturile trupești i-au scos din dipticile raționale și atunci că erau obligați din ființa lor să cadă precum gârpova să privească numai spre cele pământești. Iubiți credincioși, când spune Mântuitorul că cel ce va cădea peste această piatră îi adună pe toți cei ce se împiedică în dogma a Mântuitorului și a Sfintei Trăini, ceea care se împiedică, nu din neștiință o fac nu din neputință, ci din rea voință, cum sunt sectele pământului care și-au croit o dogmatisire a unui Hristos mincinos. După cum așa avertizat Domnul că mulți Hristos vor fi la timpul acela și morți vor învia, dar să nu credeți, peste care va cădea piatra, îl va spulbera. Adică va fi de toată năcinsta și ocară a lumii, cum am văzut de-a lungul istoriei, oameni cărora s-au părut în mintea lor că sunt cineva în fața semenilor lor, dar de fapt erau cei mai scârnavi oameni și cei mai slabi din lume. N-a dus lipsa de așa, pământul de așa lifte. Aduceți-vă aminte ce încărunțiți de acel sistem spurcat evreiesc, dănesc comunismul care a fost lăsat numai împotriva ortodoxiei și nu a catolicismului sau sectelor. Aduceți-vă aminte ce malformați crepte oameni cărora le era extirpat sentimentul de Dumnezeu. L-au etichetat ateismul cât de puternici erau în timpul lor. A venit vremea și s-a surpat rădăcina. Au mai rămas mlădițe de iedere, au rămas că sunt udate special, dar n-au rămas că rădăcina este vie, precum și acel sistem mârșav a fost croit peste noapte impus și apoi scos peste noapte. De aici, de cum a fost impus și scos, ne dăm seama că el a fost croit premeditat împotriva lui Dumnezeu să creeze niște monștri și să distrugă o generație întreagă de oameni. Dragi credincioși, aceștia au fost cei peste care a căzut piatra. A fost împăratul Valerian, al Bizanțului, s-a văzut cu sceptru puterii în mână. A fost un tiran a Romei, nu al Bizanțului. A fost înainte de împăratul Constantin. A stăpânit ca un leu, până în ziua când Dumnezeu i-a luat sceptrul puterii și a ajuns în robie la împăratul Persilor, Saporie, păgând fiind. N-a mai cunoscut împăratul umilință cum a cunoscut-o Valerian, acel plin de sânge mucenicesc. L-a făcut scară pentru calul lui Saporie. Călca cizma pe spatele lui, o răsucea și apoi pe grumaj făcea ultimul salt să calce, să urce pe cal. Multe daruri s-au trimis ca să îl scoată din robie, n-a primit nici aur, nici argint saporie. Și a spus că toată mea și slava mea este să arăt lumii întregi că am făcut din împărat treaptă pentru calul meu. În final, la jupui de piere și pe carne vi-a turnat sare, este Dumnezeu tiran că a slobozit acest lucru. Pentru tine, nemernicule, nu exista Dumnezeu când nu ucideai creștinii că se închinau lui Hristos. Cum ai fost nemernic atunci și nu te la suspinele fecioarelor, a copiilor, a bătrânilor și omorai mișelește pentru faptul că se închinau lui Hristos? Dumnezeu pentru tine nu mai există și te duce în rând de la oamenilor. Iată cu adevărat explicitare Evangheliei, peste care cade piatra, îl va spulbera. Iubiți credincioși de ce ne-a lăsat din ce în ce mai actualizată pentru fiecare om viața, să învățăm. Să învățăm din experiențele celor din jurul noi, nostru, că te vom urma pe aceleași cărări, mai rău vom păți ca aceea. Cum a spus Hristos, nu este al obligației, nu forțează, te invită la masa lui, la cina lui. Dacă nu știi, vei fi învățat dacă vrei, dacă nu poți, vei fi ajutat dacă vrei, iar dacă nu vrei, nimic nu poate să-ți ajute, nimeni și cu nimic. Ne ducem în istorie la poporul lui Israel când era săturat în pustie unde nu creștea nicio buruiană să vedem cât de mângâiat a fost. Ziua pentru arșița deșertului dădea Dumnezeu în nor și-l umbrea. Noaptea îi dădea stâv de foc și-i lumina labăra. Spre răsăritul soarelui îi curgea din cer mana cerească. Și atât de bogat era că orice gânda că ar fi vrut să mănânce acele... Boabe care le mâncau se transformau în ceea ce voiau ei și se saturau. Condiția era să nu culeagă mai mult decât îi trebuie pe lui până la apusul soarelui. Și sâmbăta și duminică nu curgea mană și vinerea putea să-și să ia porție pentru cele două zile. Dragi credincioși, care era om lacom și fricos că nu mai găsește sâmbăta mană, își lua, dar după ce a punea soarele, toată se împuțea. Nu se strica datorită firei ei, se strica datorită călcării de foruncă. ce azut a minunile, au murit în pustie. Și n-au gustat din frumusețile și din dulcețile pământului făgăduit de Dumnezeu unde curgea miere și lapte. Dar Tan și Aviron s-au răzvrătit împotriva lui moș și a întregului complet de judecată și au adus jertfă străină lui Dumnezeu. S-a despicat pământul, și împreună cu cei doi i-au înghițit pe multe mii de aceeași cugetare. Din aceste evenimente deducem la veacul acesta antigrii, care își merită soarta. Cât de slabi sunt oamenii? Ați observat un lucru foarte discret. Că cei ce lucrează împotriva Lui Hristos au mare putere psihologică asupra maselor. Vor să creeze nivel de turmă printre oameni. Sunt niște oarecare în lume care pozează o gloată goală contra unei modice sume de bani. De avalma, copii, cu bărbați, cu femei, numai să stea într-o piață goi și acolo să le facă niște instantanee. Și alte lucruri, la nivel de mulțime, asta dau de gândit că vor să facă din omenire o turmă, o cireată care să o ducă la o comandă unde vrea, unul sau doi. Cu cipurile, mult propovăduitele și vestitele cipuri, sau au anunțat public. Ne dă de gândit de ce România este un laborator, un poligon de încercare. E țară ortodoxă, singura țară latină ortodoxă. Sunt trădătorii care de neam care, de fapt, sunt marionete și trebuie să facă acest lucru, să nu ne înfricoșăm. Prin aceste lucruri care se anunță ca o furtună, ca un uragan la orizont, ar trebui, precum și cuvântul de astăzi, să ne pună într-o rațiune lucidă, într-o rațiune dogmatică, frumos gânditoare spre cele mântuitoare să nu vă fie frică că nimeni nu va muri de foame să mănânce ei un taur întreg și vor muri de foame pe când pentru creștini Dumnezeu are alte diptice alte rânduieri cum s-a văzut adevărat de-a lungul întregii istorii dragi credincioși <coughs> Această piatră care este Hristos, este piatra din capul unghiului despre care le-a spus și Apostolul Pavel în sinagogă iudeilor, că aceasta este piatra care poporul vostru nu a socotit-o și a răstignit-o. În numele acestuia eu grăiesc pe care voi l-ați omorât pe crucea Colcotei, cuvintele Apostolului. Indignat sunt, cam mi-a căzut în mână, nu mult. o carte a unui popăr, pot să-i spun, mă dură, de unde o fi, nu știu, dar rămân uimit cum își etichetează cartea nu e l-au răsticni pe Hristos. Tu, slujitor al bisericii, mutilezi Noul Testament și Vechiul, fără numai că ești un trădător care te vei împiedica de această piatră și te va sfârma. Se anunță deja încetul cu încetul, foarte discret, și pentru omul simplu e o hrană care ușor este digerabilă, se anunță momentele anticristice. Vă invit ca să judecăm frumos, dogmatic, în numele acelui ce a murit pentru noi pe crucea Gogotei, să nu mai așteptăm pe alt Mesia cum spunea un patriarh al Constantinopolului care a murit, cred că peste care a căzut piatra, ecumenic, noi suntem frați cu evreii, vedem în acel Hristos ori venit, ori nevenit. Frumoasă dogmatisire. E un joc de cuvinte gramatical lor venit, dar tâlcuite se vede incertitudinea lui în Hristosul în care era înnobilat. Iubiți-l, rogul vă insistent, iubiți-l pe Hristos, că el ne iubește. Dar fiecare rămâne în deliberarea și sentimentalismului dogmat. Și cum niciodată vorbele nu zidesc, ci doar faptele și mai puține vorbe, înțelept lucru este să împodobim vorbele cu faptele în numele Lui Isus Hristos, care să cuvine slava și cinsta în vecii vecilor. Amin.